Възлюби го. Десета беседа от шестия том на поралицата Сила и Живот, държана от учителя на 22 октомври 1922 г. София. Чете Ивердан Стоянов. А Исус, като го погледна, възлюби го и рече му: Едно ти не достига Иди, продай все, което имаш, и раздай го на сиромасите. И ще имаш съкровище на небето, и вдигни кръста, и ела, да ме последвай. От Евангелие на Матея, 10 глава, 21 стих Думите имат смисъл само когато са тясно свързани. Това е закон в природата. Думата свързан е двозначна. Не означава една определена идея. Може да свържеш някой лош човек. Може да свържеш и добър човек. Тоест, тя не е силна дума. Макар че е неразбрана, когато в нашето съзнание се произнесе думата свързан, в подсъзнанието ни произвежда обратен ефект. И съвременните езици на културните народи, като англичани, французи, германци, са негативни. Физика на всички има малко точно определени думи, които означават само една идея. Например, като кажеш жажда, ти не мислиш за друго, освен да се напиеш с вода. Като кажеш глад, смърт, ти подразбираш само онова, което тези думи изразяват. Думата любов е двозначна. Тя няма сила, няма смисъл. Казват любов, но каква любов подразбират? Думите жажда, глад. Смърт, страдания, пожар са силни. Те имат определено значение. По причина на езика, сегашната култура не е израснала. В дипломацията, онези, които разбират всички тънкости на езика, избират такива изрази, че само с една запетая дипломатът може да се изплъзне от известно положение като риба или като змия. Казват за някого, цял дипломат е, дипломатът е човек, който може да мине през всяка дупка, да извърти всяко положение. В това седи да изкуството на дипломацията. Еди, коя си кауза не може да се тълкува друго яче, така казват. Не, една клауза трябва да има само един смисъл. Огладният човек, гладът може да се отложи само с един елемент – с хляба. Някои казват, той може да яде много неща. Не, не му трябват други неща. Само едно търси гладният, за да оталожи глада си. Това е хлябът. Казвам, съвременните хора гладуват и жадуват. Много неща търсят. Наготвиш се едно ядене. Картовки, сложиш им масълце, пиперец, солчица. Отлично ядене. Но във всички тия съчетания има само един важен елемент. И за това хората изпадат в друга крайност, като казват «Нужно е еднообразие». После идва контрастът и те казват «Не, разнообразие е нужно». В природата има еднообразие. Слънцето всякога изгрява от изток към запад. Но в този изгрев има и едно разнообразие, едно съчетание. В изгреве може да има разнообразие – но е възможна друга опасност, нещата така да са разпокъсани, че да няма никаква връзка между тях. Понеже всякога засягам любовта, да, ще кажете, това е еднообразие. Да, на е еднообразие, в принципа, но всъщност в този принцип има разнообразие. Като го погледна Исус, възлюби го. До някъде разбирате думата възлюбил. Всеки от вас се стреми да има някой, който да го е възлюбил. Нали това търсят хората? Или както казват, да имаш някое протеже. Такъв приятел, като вземе висока служба, грижи се за теб. Ослужват и по всяко време. Но той може да бъде на твое разположение само ако те е възлюбил. Обаче има и други услуги. Банкер, сарафин, лихвар които са направили фирма и казват Ние сме хора. Услужваме на нуждаещите да се правим добро. Който има нужда да се направи къща или жени дъщеря си, обръща се към тях и те му казват Можем да ви услужим. Ние сме много услужливи хора. Лехварят е много услужлив, но ти казва на ухото Аз ще ти дам но с 45% лихва. Ти казваш как? С 45% лихва, Попривиеш се малко, не имаш голяма нужда от пари, ще вземеш при това условие. После ще му стиснеш ръката като на благодетел, а след една година той ще те изкара председа за неизпълнение на договора. Това е любовно разбиране. Защо го възлюби Христос? Младежът се приближи при Него и казва Му. Учителю благи. Какво трябва да направя, за да наследя живот вечен? Той му зададе един от най-важните въпроси. Единственото нещо, което сега търсим, това е вечен живот, без страдания, без болести, без смърт. Нека от вас могат да ми възразят. Нали проповядваш, че човек трябва да страда? Щом си направил дългове, ще бъдеш честен да си ги платиш. Това значи страдание. Ще бъдеш честен, ще бъдеш като човек, който мисли. Направил си дългове, ще ги платиш, ще калиш диаманте на воля. Честно и почтено ще плащаш. Ще кажеш, не може ли да не платя? Не може. Защо не може? А Исус като го погледна, възлюби го и му показа, че вечният живот седи в любовта. Е, хубаво! Не започва ли всяка работа в този свят с любов? Огощенията не започват ли с любов? Свадбите не започват ли с любов? Когато ръкополагат свещенника не започват ли с любов? Всичко все с любов започва, а свършва без любов. Докато има любов, има живот. Хората казват, чакай да видим как ще бъде без любов. И като дойде да се върши работата без любов, те умират. А щом стигат до насищане от любов, това не е любов. Там, където има насищане, любовта не е говорила. В химията има един процес, наречен насищане. Някои елементи се насищат при реакцията. Някои го наричат насищане а други пресищане. Да се наситиш, това не е любов. В любовта няма насищане, няма пресищане, тя не е гладна, тя не жадува, а казва, който е жаден и гладен, да дойде при мен. Възлюби го Христос и му показа начин, как да намери вечният живот. Защо ви трябва вечният живот, за да реализирате всички ваши идеи на Земята? Как ще ги реализирате? Всички ваши философски и религиозни системи, всички толкователи, моралисти, социолози, обясняват проявите на живота по различни начини и дават различни толкования за подобряване на единичния и обществения живот но теориите им не почиват на здрава основа. Че е така няма какво да се аргументирам. Фактите от 8000 години доказват това. Ако тези теории почиваха на здрава основа, те биха съградили нещо здраво и трайно. Съвременният строй не е основан върху закона на любовта, пък и не може да се съгради на тази основа, защото хората не го разбират. Те разбират това, което не е любов. Първо, когато ти възлюби някой, той ще те ограничи. Например, дъщерята е свободна като птичка. Родителите я оставят да ходи където поиска, да се събира с другарки, да пее, да се весели. Но един младеж възлюби и казва: Няма да се срещаш с другарки, няма да ходиш тук. Няма да ходиш там, аз ти обичам, с мен ще бъдеш. Влезеш в едно религиозно общество. Същият закон владее. Някой казват, че аз не разсъждавам добре, но моите разсъждения са така здрави, философски, както никой досега. сега. В моята мисъл, в моите разбирания има единство в принципите. На нещата, които проверявам всеки ден, почива цялото битие, в което и религиозно общество да влезеш, ще срещнеш много форми. От това гледиш те всички прояви, всички форми са на мястото си. Ако нямахте нужда от тях, те нямаше да се явят. А явят ли се, когато не са нужни, те ще изчезнат. Тие неща съществуват, следователно са необходими. Така че в религиозното общество има ограничения. Ще ти кажат, ще вярваш в символа на вярата, в нашите правила. Отстъпиш ли малко от тия правила? Те казват, приятелю, ние си имаме правила, по които трябва да ходиш. Влезеш в университета. Някой виден професор преподава нови идеи, ново учение. Но щом се отклониш от тях, веднага ти казва, това не се позволява. Ако професорът поддържа, че субъективният свят е съществен, а обективният иллюзорен, а ти не си на същото мнение, трябва да напуснеш университета. Ако друг професор поддържа обратното и ти се отклониш от тази рамка, веднага ще те ограничат и ще кажат, как, ние не знаем ли къде е истината. Това е заблуждение. И едните и другите мислят, че знаят истината, а те сами ограничават. Всеки, който ограничава, не познава истината. Нема когато аз уча някого, трябва майка му да ми препоръча как да го уча да яде. Аз възразявам. Кокошката, учи ли пиленцето си как да еде? Щом то се излюпи, майката казва Кът-кът, то тръгва след нея и започва да еде. Това пилинце е много по-умно и по-интелигентно от твоето дете, което с години ще си учи как да еде и някога ще стане държавник, философ. Понякога дадеш на детето голяма вилица, друг път голяма лъжица. Понякога му дадеш гореща храна, той е на веднъж, изгаря се и изплюва храната. Друг път сготвиш месо, което не е крехко, то се заклещи между зъбите му и не може да го еде. Той не знае как да еде, или майката не знае какво да му даде. И Христос, като го видя, възлюби го и му каза, «Философските системи, през които е минала твоята душа, пътят по който си вървял, няма да ти помогнат да намериш вечния живот». Ти научили Моисеевото учение с ограниченията му. Ние нямаме пълния текст на техния разговор, но аз го тълкувам. Младежът казва, учителю благи, но той не разбира тези думи. Христос го спира и му казва, ти не можеш да ме наричаш благ, ти не разбираш любовта, защо ме наричаш благ. Никой не е благ, само един бог. Заповедите знаеш. Не прелюбодействай. Не убивай. Не кради. Не свидетелствай лъжливо. Не обиждай. Почитай баща си и майка си. Не прелюбодействай. Кой прелюбодейства? Който няма любов. Не убивай. Кой убива? Който няма любов, не кради. Кой краде, който няма любов. Кой свидетелства на лъжа, който няма любов. Кой не почита баща си и майка си, който няма любов. Това са все отрицателни принципи на Моисей. И защо хората не успяват? Ако всеки ден си казваш, аз няма да крада, ти никога няма да се освободиш от кражбата. Какво е кражбата? Желание да вземеш нещо. Какъв е цярат на това желание? Да даваш. Започни да даваш навън. Кражбата е вътрешен процес. Една отайка. Сега всички морализират. Бащата казва на сина, майката на дъщерята. Няма да крадеш. Ще видите как детето ще краде. Това е неправилно възпитание. Имате две деца, направете опит с едното, като му казвате «давай», «давай», а на другото казвате «не кради», «не кради». О второто дете ще се яви желание да види какво е кражбата. Мойсей е дал тия заповеди, а сега Христос казва какъв е царът. А Исус, като го погледна, възлюби го и рече му едно ти не достига сега. Той го учи как да се освободи от всички недостатъци и му казва, иди, продай все, що имаш и раздай го на сиромасите. Там е всичкото. Раздай. И сегашните богати хора, милионерите, искат да знаят какво ги очаква в бъдеще. Не говоря това от себе си, Писанието говори в Яковото послание, където е казано Елате вие богати, горко вам богати, които ядохте и пихте, които унеправдахте работниците. Идат върху вас дни, когато всичко ще ви се вземе. И сега идат тия дни. Бедните ще ви хванат за гушата и ще кажат, дайте. Те ще се явят в една или друга форма, но ще се явят. И за да се освободят богатите... Христос им казва «Давайте!» Сега църквите се пълнят с богати, не с бедни. Богатите палят големи свещи. Бедният може ли да отиде на църква? Той не може да пали свещи, защото няма пари. Богатият запали голяма свещ, прикръсти се и каже «Голям грешник съм, Господи! Запалихте една големичка свещ, да се потрудиш за мен!» А Господ казва, аз съм приготвил да ти запаля друга свещ. Сега някои ще кажат, понякога говориш зле. Не говоря зле. Господ ще започне да говори в света. Той говори в умовете на всички хора. Голямо брожение има и трябва да знаете, че когато Господ говори, земята ще се обърне с главата надолу, но всичко това ще стане. И понеже Бог ни е възлюбил, любовта ще се яви. До сега беше законът на какво? До сега хората учиха само терапията на Христовото учение, т.е. начини как да се ликуват. Ще видите, че във всички църкви проповядват все за спасение, за покаяние, за вечен живот, как да се освободят от греховете, от наказанията, как да се ликуват, все за болници говорят. Всеки иска да се спаси. Нямам нищо против това. Но тия хора се заблудиха и след това питат здравите, «Ти спасен ли си?» Някои ме питат, «Ти спасен ли си?» А аз се поусмихвам и ги питам, «Какво е това спасение?» «Как? Не знаеш ли?» Спасението е само за болните. «Аз не съм болен. Щом не си болен?» Ти вече се спасен. Казват, той е ретик, не разбира Евангелието, не вярва, че може да се спаси. Питам, кой е по-здрав? Аз ли, който имам Бога в себе си, цял ден съм с него, разговаряме, радвам му се? Или този, който никога не е видял лицето на Бога, а ми говори за спасение? Питаме, спасен ли съм? Казвам. Братко, никога не съм бил спасяван и не бих желал да бъда спасяван. Ето една двозначна дума. Спасен. От какво да се спасиш? Когато крадецът открадне 10 000 лева и избяга, нали той е спасен? И после дохождат проповедници да ме убеждават, че думата спасен е силна. Казвам, тя е двозначна дума. В нея няма никаква философия. Онзи, който краде, спасява се. Онзи, който падне в реката и го извадят, и той се спасява. И единият, и другият се спасяват. Къде е силата на тази дума? Думата любов също е двозначна. Може да любиш някого, който ти е направил добро. Може да любиш и онзи, който е направил зло други му. И в съвременната любов хората постоянно се карат. Некои залюби двама души и те се скарат помежду си. Това не е божествена любов. Тази любов е двозначна. Аз констатирам само факти. Не казвам, че това е лошо. Не казвам, че не трябва да мразиш. Мога да ви обясня научно, че омразата е потребна. Мога да обясня как е дошла тя, защо е дошла. Причините за нейното явяване, но няма да го направя, защото ще се явят мнозина архимандрити, свещеници, които ще изопачат мислите ми тъй, както мисълта ми за обмяна на енергите и ще кажат. Така казва господин Дънв. Ще приведа един факт. Вземете един народ като еврейския. Евреите са толкова тесногради, фанатици, жестоки. Не аз ги наричам такива. Така ги описват в Библията, така казва техният пророк, който е живял между тях. И точно между тях се явява един човек като Христа, с най-широки идеи, които обхващат целия свят. Как ще обясните това противоречие? Следователно хора с широки умове, с благородни сърца, могат да се явят само в такъв народ. Вземете и гърците. Помежду им си е Висократ, който също беше преследван от тях. Вие знаете много добре гръцката история. Няма какво да ви разказвам за гърците. Българите са имали немалко стълкновения с тях, познават се. Значи в еврейския народ имаше материал, от който можеше да се създадат най-благородните идеи. Когато съществува злото, това показва, че светът е в еволюционно състояние. Гради се. Създава се нещо. Когато се завърши цялата еволюция, когато целият космос се съгради, злото ще изчезне. Когато се гради къща, случва се да падне камък върху главата на някого. Това е зло, нали? Но когато се завърши постройката, казват, отлична постройка. Отлична е, но трябваше да мине една фаза. Злото е само една фаза. Не е нещо съществено. Законът е същият и в морално отношение. Там, където има градеж, трябва да се минава отдалеч. Когато казвам, че трябва да сме моралисти, подразбирам, че трябва да сме далеч от силите, които работят в природата, защото може да ни сполети голямо нещастие. Сега ще направя една малка диверсия във вашия ум. Ще ви приведа един окултен разказ. Амерфу бил адепт на Бялото братство и прочут цар на народа Паузисти от древността, който казвал, че земята имала съвсем различен от сегашния вид. При най-голямата планина тогава имало един свещен извор. Амерфу направил чешма. Но през съграждането и всички камъни оживели и започнала вътрешна борба между тях, кой да бъде пръв. Най-напред е трябвало да се постави кран, през който да тече водата. И явили се всички скъпоценни камъни и предложили той да се направи от тях. А Мерфу им казал, «Не може да се направи такова нещо от вас. Дребни сте, не сте големи диаманти». Скъпоценните камъни опитали да направят голям камък, но не могли и водата трябвало да потече през мраморен кран. Всички корита на чешмата били направени от мрамор. Сега трябвало да се поставят треби. Обаче се явил спор между тях, коя да бъде първа до крана. А Мерфу им казал, «Само една от вас може да бъде първа. Останалите ще се наредят една след друга, чак до извора». Друго яче не може. Такъв е редът на нещата. Наредили тръбите както трябва, и най-накрая всички си окуртили. Зарадвала се чешмата и започнала да тече. Но в чешмата се събудило съзнание. Тя разбрала, че е голямо благо за хората. Започнали да идват при нея богаташи, идвали и принцове. Като се прочува много, започнали да я посещават и бедни хора, и животни започнали да идват и да оставят там своите извержения. Възнегодувала чешмата. Как така? Аз давам такива блага на хората, а тия простаци да се оставят тук изверженията, не мога да търпя това безобразие. Започнали да идват и жени, за да се перат дрехите. Чешмата започнал да се моли на Бога да спре водата и. Чул Господ мълбата и спрял водата. Пресъхнала чешмата. Престанала да тече. Никой не отивал вече при нея. Сега дошло едно голямо зло. Като спряла водата, явили се малки мушички и оставили там извреженията си. Но нямало кой да ги чисти. Както по рано водата чистила всичко. Сега мнозина ще кажат, дотегна ни вече да слушаме все за любов, да не се говори. Не искаме любов, да се махне чешмата, да престане водата. Но като престане водата, ще дойдат мушичките и няма да има кой да чисти. Те така ще се загнезде там, че след време цялата чешма ще се разруши и ще дойде смъртта. Не е ли това сегашната философия на живота? След като сте приели всички богатства на света, жена и деца имате, къща имате, вие пак сте недоволни. Защо? Майката каза, дъщеря ми се ожени за еди кого си, но той не е за нас. Той е непрокопсаник. Защо? Не е според мерката на майката. Е, добре, синът се оженил, бащата е недоволен. Снахата не е по на бащата. И така се явяват спорове. Когато Господ е направил света, Той не го е създал, за да се нрави само на вас. Той не е създал снахата, за да се нрави на бащата. На Него може да не се нрави, но да е приятна на други десет души. Когато прозрете и намерите Бога, само в любовта ще разрешите тия въпроси. Аз не говоря за Бога в такъв смисъл, както вие го разбирате. Аз давам на тази дума друго значение. Думата Бог е силна. Под думата Бог аз разбирам това, което включва в себе си всичко възвишено, благородно. Този, който има в себе си Бога, може да примири всички противоречия в живота, да се справи с всички мъчнотии в света. Това е Бог. Това е живот вечен, да познаем теб, един на го, на го, Бога, който ще ни научи да се справим с противоречията в живота. Защо се явява недоволството? Защото ние си мислим за по-умни от Господа. Някой казва, защо Господ е направил света така? Отговарям, дай си програмата. Да видим как искаш Господ да направи света. Казвате, защо дъщеря ми се е родила такава? А каква трябваше да се роди дъщеря ти? В дадения случай ние сме точно такива, каквито трябва да бъдем. За сега формата ни е точно подходяща за случая. Ако искаш, можеш да измениш формата си. Сега съвременните учени казват, че по наследство човек се изменя. Вярно е. Постепенно може да се измени, но това може да стане моментално. Ако поставя най-мучно топиме метал на огън от 100-500 градуса, той няма да се стопи. Но ако го поставя на над 1000 градуса температура, той ще се стопи. Топлина. Огън не трябва. Съвременните хора работят без топлина. Съвременните хора нямат този божествен огън. Изгубили се го. Някой казва: Слушай, да не ме излъжеш. Как аз съм честен човек. Мъжът казва на жена си: Аз ще се оженя за теб, но да ме любиш. И не след дълго той разлюбва, и жената казва същото на мъжа. Прометей, който донесе този божествен огън от небето, тази светлина, беше прикован на скалата. И Христа распнаха, защото донесе божествения огън, а казваха, още не може. Защо? Защото хората са болни. Цели 2000 години се ликуват, след което ги поставят в ретортата. Ти си грешник, ела в ретортата. Тези дни дойде при мен една студентка и ме попита, какво нещо е морал, какво представлява духовният живот. Духовният живот е превръщане на твърдите вещества в течни. Ще вземеш един стар човек, ще го поставиш в ретортата и ще го стопиш. Така той става духовен. Как ще го стопиш? Ще го стопиш, разбира се. Аз имам в своята стая 10 реторти. Ако в една от тях сложи 90 годишен старец, в първо време той ще вика, ще плаче но след няколко дни ще излезе обновен млад момък. Който не знае какво става в стаята ми, ще се чуди какъв съм и ще каже. Този човек добре проповядва, а като дойдат хората пред него, викат и плачат. Ето и ти, ако искаш да знаеш какво става с старите в ретортата, влез в стаята ми, и наблюдавай, ще гледаш и ще мълчиш. Старият постепенно ще се стопява, ще минава от една реторта в друга, от едно вещество в друго, докато престане да вика. С него ще стане алхимична промяна и от стар ще се превърне в 20 годишен момък, ще излезе от последната реторта и ще каже «Свърши се всичко! Сега съм нов човек!» Ще ви приведа пример за буквите. Един ден Бог извикал всички букви, една след друга. Първа се явила буквата А и Господ е запитал. Как се казваш? А, отговорила буквата. Повика и се стра си. Дошла буквата Б. Как се казваш? Б, -б, б Не може да каже името си. Не се чува никакъв глас. Служи буквата А след теб. Ще си чуя името ти. Като сложила А след себе си, чул се Ба. БА – знак за очудване. Втората буква казала Малко съм гъгнива. Като сложиш първата буква след теб и твоето име ще се чуе. Сложете А като начало на любовта. Така ще се чуе БА, ВА, ГА. Ако сложиш пред ВА буквата А, ще се получи АВА. Така се изменят буквите и стричките в капалата. И всяко нещо придобива смисъла, който му е даден. Ти си гъгнива буква Б. Нищо не можеш да кажеш. Служи гласната А след себе си. Гласните имат сила в себе си. Следователно, за да пееш, нужни са гласни звукове. Великите истини са гласни звукове, чрез които съгласните получават израз. Без гласните... Съгласните ще си останат завинаги гъдниви. Какво ще кажете за едно общество, съставено от съгласни, т.е. гъдниви звукове? За да се развива добре това общество, между съгласните звукове ще сложите гласни. Като влезе любовта в едно общество, веднага след нея иде честотата, после идат мъдростта и светлината а след тях истината, т.е. знанието и свободата. Като го погледна, възлюби го. Значи Христос възлюби този младеж и дълго време говори с него. Младежът му каза, «Учителю, като се върна от дома си, ще получа това учение, ще го подложа на опит». Христос разбра, че младежът се огорчи дълбоко в душата си. Ето две години изминаха от тогава, и той все опитва това учение. Кой е този богат младеж? Това са християнските народи. Богатият младеж символизира християните, които носят богатството на Христа. Той запита Христа. Учителю. Какво да сторя, за да наследя вечния живот? Ще се откажеш от стария живот, от старото учение, и ще заживееш разумно, знание, мъдрост имаш, сега ще прилагаш. И до днес богатите опитват Христовото учение. Днес на всички се налага нов метод, прилагането. Всички искате да бъдете възлюбени. Възлюбил е Христос. И като ви казва какво да правите, вие отговаряте. Всичко това направихме още в младостта си. Тогава иди, продай все, що имаш, и го раздай на сиромасите. Как да го раздадем? Това вие сами трябва да знаете. Павел казва, ако раздам всичкото си имане, а любов нямам, Нищо не съм направил. Значи ще давате с любов. Сегашните християни не разбират закона за даването. Той представлява процес на сеене От това, което се посял, ще даваш. Тоест временно ще го изгубиш, но после стократно ще спечелиш. Мислите ли, че ако дадете от любовта си на някой болен, страдащ, той ще ви забрави? Векове, хилядолетия ще минат, но където и да ви срещне тази душа, тя ще помни любовта, която сте й дали и пътя, който сте й посочили, тя никога няма да ви забрави и ще каже, заради любовта, която ми даде, заради онова, което нося в душата си, аз всякога ще съм ти длъжен. Само този човек ще те приеме в дома си, ще ти измие краката. И ще ти даде своята целувка. Сега, ако ви говори евангелски проповедник, ще каже Братко, ти трябва да се покаеш, да се откажеш от лошия път, от греховете си и да приемеш любовта. Покаяние и любов са несъвместими. Не може да боледуваш и да имаш любов в себе си. Болестта показва, че любовта те е напуснала. За да приемеш любовта, ти трябва да се откажеш от всички стари възгледи. Аз говоря за онези от вас, о които съзнанието се е пробудило, а не за децата или за ония с материалистичните възгледи. Едни от вас са големи материалисти, а други идеалисти. Вие принадлежите към различни партии. Радикали, народняци, демократи и други. Едни са българи, други англичани, французи, руснаци. Каквито и да сте, към каквато и школа да принадлежите, едно се иска от вас – да имате любов. Любов трябва на хората. Всички говорят за любовта. И свещениците говорят за нея. Много естествено. Всички се нуждаят от любов. Уназия сила, която поддържа света, това е любовта. Но всички са злоупотребили с нея. Ето защо трябва да разберат любовта и нейните широки прояви. Не отричам старите форми, но казвам, новият живот носи нови форми. Старото ни отхвърлям, но с новото ще правя опити. Ние не сме длъжни да се справяме с старите форми на природата. Тя разполага с безбройни методи, за да се справи с тях. Сегашният свят ще се оправи по магически начин. Ще дойде Бог един ден на земята и ще оправи света. Вие си представяте Господа като старец, с бяла брада. Не. Бог, който ще оправи света, ще излъчва такава светлина... Че няма да остави у вас неосветено тъмно място. Той ще донесе такова изобилие, каквото никога не сте виждали, и тогава ще бликнат такива извори, че няма да остане жадно същество в света. Той ще донесе такива сили, че няма да остане болен човек, ще донесе такова богатство, че няма да остане беден човек на земята. С едно движение на ръката отгоре надолу и от тясно наляво, всичко това ще стане. С едно духване целият свят ще се преобрази. Всички говеда ще приемат човешкия образ. Рогата и копитата им ще паднат и в тях ще видите свои братия, които ще ви попитат познавате ли ни. Това значи да живеем в братство и единство. Тогава няма да има и олари и хомоти, няма да има оран, жътва и вършитба. Какво ще има тогава, сами ще си отговорите. И те, само тези, на които съзнанието е пробудено, ще разберат, че Бог е слязал на земята. На когото съзнанието не е пробудено, само ще гледа, без да вижда и разбира. И моята котка често седи при мен. Аз чета някоя философска книга, тя погледне, свие се и заспи. Понякога ме гледа, но нищо не вижда. Нито каква е книгата, нито картините в нея. Случва се да ме пита: Има ли в стаята ти мишка, която те смъщава? Чувам от време на време, че нещо скърца. Трябва да е мишка, но слушай. Като я е хванеш, ние я изяжди. А, нашият закон не признава такива неща. Как да не я изям? Ти ме изпитваш. В нашия закон пише, като хванеш мишка, да я изядеш. Тогава ние яш с кожата. свалия. я. Нямам време да чакам. Кой ще търпи да свалям кожата й? Така разговарям с котката. Като свърша разговора, тя ми казва Хайде сега гледай си работата. Аз ще си поспя. И заспива. Казвам Умна е тази котка. Понякога тя мине край мен, поглади се, ме и казва. В много тясна стая си се затворил. Аз не мога да остана тук. Отвори ме да изляза навън. Умна е тази котка. Иска да излезе навън в широкия свят. Ставам, отварям и вратата и тя излиза. Пак се обърне и казва. Помни, ще се върна. Няма да оставя да те смущават мишките. Аз лесно се справям с тях. И като го погледна, възлюби го. И на вас казвам. приложете любовта в живота си. Като изучавате закона на любовта, не се занимавайте с хората. Всеки човек се занимава с себе си. Следователно, не се бъркайте в неговата работа. Например, аз чета книга и моят приятел до мен чете някаква книга. Имам ли право всяка минута да го побутвам и питам, какво е разбрало това, което чете? Ако го побутвам така, той няма да си научи урок. Трябва ли да го уча, да го морализирам как да живее? Българинът е практичен, но също обича да морализира. Отива двама млади, мъж и жена, на гости, окума си. Жената казва на мъжа си. Като говориш, ще внимаваш. Ще си служиш с високи отбрани думи, да не ме застрамиш. Мъжът говори. Небе, слънце, светлина, Бог, ангел, архангел, серафим, океан. Все отбрани думи. Кръсникът му като го слуша казва. Дъската му хлопа. Така постъпват мнозина, на които е казано да си служат с езика на Библията и Евангелието. Срещнем някой ме пита, ти знаеш ли какво е казал Христос? И започва да ми цитира един, втори, трети стих от Евангелието. Срещнем друг ме пита, знаеш ли какво е казал Христос? И започва да ми цитира същите стихове. Срещаме трети и той цитира същите стихове. Аз се записвам всичко, каквото ми казват. Еднообразие е това. Един ден срещам едного и го питам, знаеш ли нещо, което Христос е казал, но не е записано? Ето едно от ненаписаното. Глупавите повтарят, а умните се учат. Ще кажете, че повторението е майка на знанието. Какво знание придобива фонографът, като повтаря нещата? На фонограф е отбелязана само една реч, която пусната за първи път прави впечатление, но щом се повтори всички казват – чухме, я, искаме нещо ново. Не мога да изнеса нищо ново. Защо? Интелигентността не е в мен. Тя е вън от мен. Така мнозина преповтарят писаното в книгата на любовта. Питам – знаеш ли колко градуса има любовта? 135 милиона градуса топлина. На тази топлина всичко се топи. Поставят ли човека на нея, той се стопява и изгаря, и след това му слагат надгробен камък. От любовта материята претърпява цяла метаморфоза. Силите взимат друго направление и започват да се граждат божественото тяло, в което човек ще живее в бъдеще. Това са творческите сили които градят. Ето защо всички добри хора, всички светии, като минават от едно състояние в друго, преживяват такива състояния, каквито обикновеният човек не може да си представи. Те минават през големи вътрешни страдания. Не е лесно да те поставят в една реторта, във втора, в трета. Колкото да викаш и да плачеш, ще минеш през 135 милиона градуса на любовта. За този огън апостол Павел е казал, горко ми, кой ще ме избави от закона на плодта. Като минал през този огън той казал, разбрах какво нещо е любовта. Сега тя е в мен и дух Божий живее в мен. Днес аз говоря на младите, които са за любовта. Казват, че съм развръщавал младите. Така мислят само старите. Затова ги оставям настрани. Настрани оставям и религиозните хора. Младите са на моя страна. Те нямат църква. Те питат. Нова църква ли ще градите? Може ли да си гради църква? Как ще градиш любовта? Ние не градим църква. Благодарим на уния, които градят църкви. Ако е въпрос за църкви... Ние признаваме само една църква във Вселената – църквата на природата, с безброй кандила, звезди и сланца. Цялата природа е едновременно и църква, и училище. Ние можем да посетим църквата на Уния, които са е градили. Ние можем да се радваме на тия братия, че си имат църква, но не можем да градим такива църкви. Извинете ме, но аз не зная да градя църква. Не зная и дали има нужда. Всичко мога да градя, но за църква и за училище не съм се учил да градя. Докато има толкова майстори дошли преди мен, нека те градят църкви и училища. И като го видя Христос, възлюби го. Спрете се върху този стих. Че ви е възлюбил Христос, никой не може да го отрече. Затова има такива силни аргументи, които никой не може да обори. Имате живот. Това е резултат на тази любов. В деня, когато откажете тази реалност, вие моментално ще свършите. Докато вашият ум свети, докато вашето сърце грее, докато вашето тяло се движи, вие се ползвате от тази любов. Не питайте Бога, възлюбил ли вие. Той ви е възлюбил. От хиляди години имате Неговата любов, а от вас се иска съзнание, да се покажете достойни синове на вашия баща, който досега нищо не е искал от вас. И когато вършите престъпление, Бог не се изпречва стояга пред вас. Той затваря очи, за да не вижда. Двама брата се карат, убиват се. Той все затваря очи, за да не вижда. Защо прави това? Защото има любов към вас и казва: Вие не разбирате още великия закон, че любовта, любов ражда, а насилието ражда насилие. Няма друг закон, друга система, освен любовта, която може да поправи вашия живот. Вие можете да го приложите практически, но правилно да го приложите. Някой казва, да раздадем мането си. Не, братко, ако раздадеш мането си без любов, не го раздавай, защото в моята душа ще се явят същите принципи, същите чувства както в твоята душа. И аз ще ти стана най-големият неприятел. Дадеш ли парите си с любов и забравиш, че си дал тези пари, ти печелиш един добър приятел. Такъв е законът. Това е един въпрос, който можете да проверите. Сега ние сме пред един от великите опити в света. Понякога съжалявам, че даже мои ученици криво тълкуват думите ми. В моето съзнание думите имат само едно значение. В мен няма никакво пропукване на съзнанието. Няма абсолютно никакво съмнение за вечното, за реалното. Защото ние живеем вътре, в този свят. Ние го знаем какъв е. Той не е такъв, както учат философите. Не е такъв, какъвто го представят и разните религии. Те така го рисуват, обясняват, но сами са виновни за това. Ще ви разясня мисълта си. Някой рисува една картина сутрин при зазоряване. Картината ще бъде една, според светлината, при която рисува художникът. Но при друго осветление картината ще бъде друга. Божественият цвят е такава хармония, в която като влезете ще забравите всичките си грижи и страдания. Там нещата имат смисъл и дълбочина. Там всичко живее с любов. Там има изкуства, каквито не подозирате и такова разнообразие, че за всеки човек има специална работа, която му допада. И като живееш с радост в този свят, може да си учиш. С хиляди години може да живееш там, без да ти дотегне. Животът не е еднообразен. И като ти възлюби Христос, ще влезеш в божествения свят и тогава няма да бъдеш като съвременните хора. И като го видя Христос, възлюби го. Сега и вие сте от възлюбените, на които Христос казва, идете, продайте всичко, каквото имате, и след това елата и ме последвайте. А вие казвате, Господи, ще си помислим малко. От 2000 години все мислите. Аз ви питам сега, намислихте ли? последния ден е вече. Като се прави заем, нали се определя падежът? И като се изпълни времето, трябва да се приключи с заема. Та вие сте вече в последния ден, и може би след няколко часа ще кажат, затвори се вече касата, заемът е или сполучлив, или не е сполучлив. Сега всички църкви може да ви кажат, има още време, Христос не е в света, най-малко след един век ще дойде. Лъжат се. Христос е в света. Всяка сутрин, като изгрява слънцето, той излиза заедно с него и гледа света. Той вижда, но хората не го виждат. Като минава през София, той отворил широко очи и казва «Я доведете онзи, богатия при мене». Христос казва «На мен се даде всяка съдба. Нека ме доведат този министър. Хващат го и го завеждат. И като дойде при Христа, той няма да го изобличе, а ще каже, спомняш ли си онова време? Аз те възлюбих. Готов ли си да изпълниш това учение? Така ще те пита Христос. Ако си готов, ще кажеш. Господи, готов съм. Реших и свърших каквото искаш от мен. Той ще ти даде една целувка и ще каже, радвам се. Ти сега си ми, брат. Ако не искаш да изпълниш учението, той ще те пусне и като излезеш, там ще те хванат други ангели. И умря Лазар и го заведоха в лоното Авраамово. Като умря Лазар, нямаше музика, попове, владите също нямаше. Сега като умре някой богат човек, там има и попове, и владика, но като отиде на за свят, там ще има плач, мъчение. Знаете ли как го посрещат там? И възлюби го. Това е важно за вас. Няма да мислите за смърт. Аз искам учениците на Бялото братство да приложат тази любов в най-малък размер. Микроскопично да я приложат. Без никакво изключение. От вас искам да разрешите кардинално този въпрос. Сега всички сте възлюбени и аз се радвам, че ви намирам. Уверен съм, че вие сте решили така въпроса. Ще дойдем, ще изпълним великата Божия воля така, както великата Божия любов изисква. По любов ще направим всичко и тогава всички спорове ще се разрешат. Ще оставим света, нека си спорят там. Има два процеса в света, но ние сме за вътрешния, вечния процес, в който съществува абсолютна хармония. Сега разрешаваме този въпрос. Той е решен далечното минало, а в бъдеще ще донесе най-добрите резултати. Тайна молитва